retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio é má dicho pá radio filispin en cada adiante cada en cada atrás cada atrás escoita escoita retroevolución retroevolución Retro Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución. O programa de Chorbi Radio para a Radio Philips Pink Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén Atraveso de Internet Igual que Tete radio emite o programa dende a Comunidade Valenciana para todos vos Oxe, esperemos que esta voz un pouco acatarrada poda facer o programa máis ou menos audible para todos os que escoitades habitualmente este espazo máis o importante como sempre xa sabedes que é a música que aquí se poña programa comenza con este novo sinxelo que acaba de editar Kilbirge ca remistura de Paco Jarel un tema titulado Mi Sangre que xa aparece no álbume Dalek que está a piques de sair en formato físico xa que o álbume como tal xa aparece unhas diferentes plataformas digitais con, hai que decilo, bastante éxito, polo que sei. Non, a mín a verdade non me sorprende, xa que este álbume Dalek é realmente unha pasada, o que te gusta é a Electronic Body Music, e, en algúns casos, poucos, ese sin potente agresivo, ademais, como, podetxe descomprobar, cunhas letras dulces e agradables para todos os ouvintes. Este último, claro, está en forma de broma porque as letras lacerantes, abrasivas e góticas, pode decirse, de Kirlige son para darlle de xantar a parte pero a min personalmente gustanme moito dentro do contexto do, da música que fan Así que este Mi Sangre remisturado por Paco Jared, que a verdade gustoume moito o resultado final, xa tamén está nas diferentes plataformas e tamén sairá, supoño, que en formato físico con poucas copias en CD como é habitual. Pero xa sabedes Mi sangre que virgí máis Paco Jarel. Unha moi boa maneira de comenzar o programa e de disfrutar de o Electronic Body Music que se fai neste estado. este tema é de sobra coñecido un clásico de Xopcel titulado Bethsaider que aparece no álbume que se editou o CD que se editou no 2003 por morde esas grabazóns que estaban aí feitas no ano 81 na BBC BBC Sessions, como se soe coñecer, algo que coido que se está a perder, polo menos por aquí, e a verdade sería interesante que en algúns casos copiásemos cousas eh, como esta, é es grupos coñecidos que graban nos estudos de grabación das televisións estatais, como foi neste caso Xocel é moitos máis na BBC. O tema Bethsaider formaba parte do seu primeiro álbum e tamén foi sinxelo. E o motivo de poñer este tema de Xocel é que, como moitos sabedes, dentro de uns días vais celebrar un concerto deles en Londres como motivo de facer 40 anos como dúo. Esos 40 anos poderíase matizar xa que realmente non teñen desde fai casi 20 anos ou máis unha carreira propiamente dita porque cada un foi polo seu lado. Pero bueno, supoño que a eles fai ilusión facer este con certo dos 40 anos e os xeareiros xa non digo. Así que vamos a lembrar algún temiña máis que Xopcel fixo nesa sesión do ano 81 con estupendos temas. Outro dos estupendos temas de Xopcel que aparecían nestas BBC sesius Porque, matizo, aínda que parte de as grabazóns fixéronse no ano 1981 Por eh, Rich, Grazas ao Show, millordito de Richard Skinner Tamén fixeronse o 6 de Xaneiro de 1983 E así a cousa cadra, porque este tema foi do seu terceiro álbum que saiu posteriormente a 1981. Soul Inside que foi sinxelo. Talvez eh, no resto de Europa non tivo tanto éxito como anteriores temas de Shopsell, máis en Inglaterra seguían tendo, pois, bastante éxito aínda que xa naquele en entón o seu son viráse un pouquiño máis escuro, pero matizando porque porquecell nos seus comenzos tal vez menos coñecidos para moito po moito público, pois era poisis un póspunk sintético, por decirlo así estilo suicid e que. Era, como digo, máis agresivo e menos comercial. Pero este Sol Insight pareceme un tremendo tema e hai un matiz con grupos como ShopCell que sempre me gusta eh, salientar. Se ven eh, os medios que tiñan pois non eran moi grandes como podían ser Outros grupos xa para aquel entón, como de Human League ou Maniobras Orquestais. Na oscuridade de Embargantes, este son que conquire Xocel con poucos medios, é francamente fantástico. Así que, sempre é mellor ter boas ideas e poder plasmalas do mellor xeito, aínda que teñas poucos medios que... Moitos medios e ter un tema patético. Non era o caso de Xopcel que sempre fixeron moi boos temas. repasiño a Shove Cell nesas grabazóns que fixero entre o ano 81 e o ano 83 nas sesións da BBC con este Chips on my shoulder que poderíamos decir que a cara máis amável de Shove a máis mái label, eh, desenfadada si se quere pero sempre sin sem perder o rumbo e a súa identidade. Como digo, dentro de duns días farán un concerto en Londres con motivo deses 40 anos no mundo da música como dúo. Tamén, repito, con matices ese 40 anos xuntos porque al món Cantante ten unha extensa carreira en solitario, tamén con bastante repercusión e Dave Ball o teclista estivo no grupo de Gried ou sigue porque tamén as cousas van moi lentas e, nel e Tió evidentemente ou por si alguén non sabe, viñor dito moito éxito con The Gried nos anos 90 en plena. Febre da música electrónica máis hedonista e desenfadada para os clubes de baile. Tamén vais a ir unha caixa con moitos gravazóns alguna parece ser que inédita ou polo menos que non sei o mercado de xeito oficial máis a súa discografía. Bueno, nestes tempos estas caixiñas con a oh, discografía remasterizada dos grupos é eh, algo habitual, e eh, un bo anzó para os seguidores acérrimos do grupo ou dos grupos, neste caso de E así, eh, si, amigos, seguimos aquí en Retroevolución, a Radio Filipin, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite a través do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a través o de internet e, como non, TT Radio emite dende a comunidade valenciana a través o de internet para todos vos. Aplausos Coido que este situation de Yasu é de sobre coñecido por moitos de vós O dúo no ano 1932 tamén grabou un directo para a BBC no Domino Theatre de Londres e abrían con este maravilloso tema. Tamén o motivo esta semana de poñer a Yasu non é só porque grabaran coñecido para a BBC como Xocel, senon que se ven eles non se van reunir para facer un concerto, si que agora en outubro vai saír unha caixa con os seus álbumes, os dous álbumes nada máis, mais os seus singles pois remasterizados con algunha remixtura e tamén esas eh dúas sesións que fixeron Peele eh, Sessions ou con o mítico John Peele e outra con David Hansen é que sairán ao mercado remasterizadas e en boas condicións de son. O que sí que chocoume é que un disco como este en directo que francamente é estupendo e nos dá unha dimensión do que podían facer naquele entón Yasú, a pesar de eh, que a tecnoloxía os sintetizadores en directo non era doado de levar o ou de plasmar os sons dos LPs, non saía eh, tamén dentro de esta caixa que como digo sairá en outubro para todos aqueles fans que algun xa está xuntando os cartos para poder mercalo Xocoume, porque creo que é unha grabazón moi interesante é que, se xa remasterizamos as John pill sessions, por que non meter este álbume, que aporta bastante sobor de, como digo, que podían facer yasú en directo. ben soaba este Midnight e que ben sou naquel 1932 no Dominion, estaba dicindo Dominó e Dominion Theater no ano, 1932 como sempre direi, ya sú eixou auténticas alfallas, pero temas como este Midnight pode que sexan Francamente, unha auténtica pasada. E repito, non entendo como non se remestarizou este álbum en directo e fantástico para introducir tamén na caixa que vais a ir en outubro. En calqueira caso, pois vou dun xeito a atraveso de internet como non poden atoparse cousiñas máis que interesantes como este álbum en directo do ano 82. Bring Love Down Un tema fantástico Que facía que o soul percorrera E o blues tamén percorrera Os circuitos sintéticos dos teclados de Vince Clark Grazas a esa voz fantástica de Alf Mojit Directo Dominion Theater 1982 de Yazoo Para BBC. A verdade é que recomendo que o busquedes pola rede. E o disfrutedes porque paga a pena. Non diría eu que é un documento histórico. Pero sí que pode apreciarse. o ben que o facía este dúo en directo. E non entendo ben as reticencias de... Bill Clark a facer os directos porque realmente saían ben. Talvez eh, non como agora, non como el quixera naquele entón. Pero francamente saían moi ben. I'm too scared How hey. in to kill Si que sairá esa caixa de Yasú este Winter Kills gravado nas Pill Sessions de John Peel e que se poderá escoitar en millores condicións. O de sempre, remasterizado, para moitos, pasado en dixital, perde a frescura, a esenza ou que sexa. Pero si as grazóns, a verdade, non están pois todo o ben que un quixera en analóxico, pois mellor conservalas é unha opinión persoal, Un fantástico tema Winter Kills que si sí aparecerá remasterizado nesas sesións que fixo John Peel con Jasú e con moitos outros artistas e que habría que recuperalas eh, Nun, un estado estupendo porque non é só que sea míticas as de John Peel, senón que son francamente fantásticas e sempre daban unha dimensión do que os grupos eran capaz de facer en directo, ainda que fosa fose, fose perdón, no estudo. Algo que aquí non se fixo moito polo estado español, pero que coido que era moi necesario, pero así son as cousas. Rematamos este estupendo repasiño para min de eses temas de Yasú en directo en nas sesións de John Peele, e que, repito unha vez máis, sairán en outubro nunha caixa con todo o luxo de detalles con, técnicamente, algún tema eh, non realizado non, que non saí oficialmente ao mercado eh, como Yasú non na discográfica, pero sí que moitas poden atoparse pola rede Esperemos a ver que éxito ten, que supoño que a terá, porque hai moitos fans de Yasú, como o que se inclúe e que, ao millor, non cochen a Caixa por exceso de prezo. Pero que sí si, que será interesante lembrar a discografía, a pequena discografía, de este maravilloso dúo de Electropop. Sí que foi gravado en directo de xeito oficial. A banda xa se disunira, pero no ano 83, se non lembro mai, mal perdón, por motivos contractuais, tivo que gravar este álbum en directo, que como non podía ser de outro xeito, foi fantástico. Encantou non só os temas, senón ao son que sempre conqueriu Japán. Tamén é verdade que sí que houbo pois algún tratamento de estudio, pero como a meirán de parte dos discos en directo, tampouco nos equivoquemos. Sempre collese os directos, se mete no estudio de gravazón e se perfecciona ou milloran algunhas partes. Nada novo, baixo o son da música, señores e imos a ir rematando o programa desta semana con estas Pills Sessions, con estas grabazóns en directo para BBC, eh, as de Japan, que foi o remate final da súa discografía con o álbume Oil on Canvas, con o maravilloso Night Proper, tamén en directo de Japán de fondo lembrade que estivechedes aquí escoitando Retro Evolución grazas a Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra e Tras a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de Internet, fai posible que escoite de so programa de radio tamén dende a Comunidade Valenciana emite Retro Evolución, e lembrade que tanto en iVox como en archipuntor podedes descargar Os programas para escoitar cando vos que irades. Nada máis unha aperta e dedica ao próximo programa, amigos.